وعليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على من ارسله ربه ورحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فالندريمت ذا لافدريمت يام بر الله فشيپلات اته فالنداروم پرتی فاليه dhe ndihmë kërkojnë. Nërsa për shëndetje tona janë për atët që Allahu Gjellewala e dërgoj më shirë për gjitha botët. Për Muhammedin, Alehi, Sërat, Vësëram, për familjen, shokët dhe të gjithë pasuës të ti gjënamëshem. Të ndëruar vlëzër dhe motra, pasha më shira dhe begatit e Allah të qofshin me junë. Në ligjeratën e kaluar, falem për historin e thirjes istame. Filluam me Ademin alayhi salam dhe disa të dërguar. Me lenin Allahu xhelleu ala për shkak të rëndësisë së madhe që ka kjo që përmendëm, në nënvizuam edhe herën e kaluar se historia siria, tradita, biografia e dërguarve të Allahut xhelleu ala është bazë në thirrjen e sajme, pra për shkak të, të rëndësisë së madhe Të saj do të vazhdojmë prapë me thirrjet e disa të dërguarve të Allahut xhëlalu alem për të nxjerrë mësime, për të përfituar rregulla, parime dhe principe se se duhet të sillemi në thirrjen tonë. Do të fillojmë me një dërguar të Allahut xhëlalu alem i cili quhet Shuaib. Shuaib i ka qenë i dërguar tek uh, Arabat. Është një prej disa të dërguarve të Allahut xhallallahu ala, që janë të dërguar tek Arabat. Për shkak të elokuencës, gojtaris, për shkak të oratoris së madhe të ti, tij në të kaluarën dietarët selefe e quhanin khatibul anbiya. Khatibi ose liqjeruasi i profetëve. Pra, ishte i dalluar për elokuencën, për fjalorin e tij, për shprehjet e tij, për ndikimin që e bënte me me fjalët e tij. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famërt na sjell uh, disa detaje nga jeta e tij, nga misioni i ti, tij, e cilat janë janë shumë me, me rëndësim. Allahu xhallahu e dërgoi tek një popull i cili quhej Medjen dhe e, i cili banonte ndërmjet shamit dhe dhe hejazit. Pra u dërguar tek tek ta njerëz cilit kishin disa disa karakteristika. Allahu xhellahu ala e ku naflet për këtë dërguar. Na tregon se në fokus në qendër ky dërguar i Zotit kishte thirrjen në njohëshmëri, në besimin Allahun xhellahu ala, në monoteizëm. Sata Allahun Kur'anin famlard wa ila madiana akhahum Shuayba faqala ya qaumi ibudullah warjul yawmal akhir wala ta'thu fil ard mufsidin Ze ne dërguaam Shuaybin tek Medjene tek banorët e Medjenet dërguaam Shuaybin se ata popullit e vet o populli em adhru'uuni zotin dha shpresoni ne ditën e fundit Adhurojni Allahun dhe shpresoni në, në shpërblimin e ti në botën tjetërëm. Gola ta thau fil ardhe më fësidin dhe mosë bëni shkatërimtarë në tokë. Mosë bëni shkatërimen në tokë. Allah përna të regon se kujë dërguar i Allahut Gjellu Alam. Ka folur së parë se ka thirur në, në një shmarin në Allahut Gjellu Alam, në monoteizmin, ka thirur në një pjes tjetër të besimit a çon besimin e ditën e fundit. Pra, ka thirrur që njerëzit në veprimet në të cilat i bëjnë, të kem parashyrse Allah është ai i cili shpërblen dhe ai i cili ndeshkon dhe duke qenëse në mesin e popullit të tij, ishte e përhapur si them paksa dukuria e mashtrimit në në në, në matje dhe në peshë, atëherë uh, kërkon prej tyre uh, Shuajbi alayhis salam që të mos bënë shkatë rëmtarë në tokë, mos bënë veprime të cilat të, do t'jenë të me pasoja, wala të atë dhe fil ardhë më fësidin, dhe mos shkaktoni përqarish të razira, rëmuja në, në tokë. Po kështu, Allahu Gjellewala në Kur'an famlart, në famlartë, në tregonë se në misionin e ti, këj dërguar i Zotit, kështë e përdoror disa mjete, forma, metoda, Të rëndësishme për të adhuruar Allahum kështë e përdorër disa faktit do me thënëse disa argumentit rëndësishme kështë e përdorër faktin se ne duhet të adhuruim Allahum nga se që gjith prej njeri u të pare deri në përfëndim të kësaj bote janë kryesa janë robert Allahum wa të ku Allahe ledhi khaleka kum wal gjivillet al awalin dhe adhurojeni ju Zotin i ciri ju ka kryuar ju, e ka kryuar edhe breznite para, ka kryuar atët cirit ishim para jush. Pra, adhurojeni Zotin i ciri ka kryua, ju ka kryuar ju, e ka kryuar përkështu edhe prindrit tuaj, e edhe të parët tuaj ka kryuar të, të gjithë njërzimin. Shuaibi Alehin Salam në misionen e ti, kështë të përdorër edhe metodin e ndërgjedsimet metoden e e përkujtimit të mirësive të Allahut xhallahu ala ndaj, ndaj ndaj dyre sot Allahun në Kur'an famlart wadhkuru id kuntum qalilan fa kaththarakum dhe përkujtoni kur ju ishit pak ishit pak njerëz nuk ishit shumë në në në numër ather Allah xhallahu ala ju shmo juve pra rezultati shumimit tuaj është një mirësi e shfaqur e shprehur Allahut ndaj jush, ndryshe ju nuk do të ishit të tillë. Pra, uh, Allahu xhalla wala ne ka dhën këto detaje. Ndërsa uh, nga ajo që ne uh, marrim mësim, ndërsa ajo që ne nga kjo marrim mësim, ka bëj radhë të bëjë në radhën e parë me thirrjen në rrugën e Allahut xhalla wala, në besimin e e pastër në Allahun xhalla wala, e dyta e, ka të bëjë me njohurit për kitazë me rrethanat e njerëzve për arsye se e, tek Shuajbi alayhi salam vrimse përveç besimit të Allahun xhelu wel alam thirrja ftesa është bër edhe për të besuar në ditën e fundit dhe për t'u shmangur shkaktimit të rrëmujave, trazirave, problemeve në e, në tokë. Është thirrur po kështu edhe për t'qenë mirësjellshëm me njerëz, për arsye se ata bënin gabime, bënin e, matje jo jo të mira në peshojmë. Andaj Shuajbi alayhi salam ju drejtuam wala tankusul mikyala wal mizan, dhe ju jo, mos e, matni, mos peshoni në mënyrë të të të palejuar, mos bëni një gjë ç do të kishte do të llogajte se mëkat tek Allahu xhelleu ala dhe ajo që ne hasim tek ky dërguari i Allahut xhelleu ala e çu shumë e rëndësishme në misionin e tijësi ka të bëjë me formën se si drejtohet popullit të vet me formën se si e shfaq misionin e tijë ky dërguari i Allahut xhelleu ala Shuaib bin alayhi salam përdor një metodë tërheqëse pra popullin e vet e thërët me amra përgëdheles, ja kaumi, o popullë im, për të uabër me dhije se kë, ë, ashtu si që përshkru në dhe Allah o gjellë le valem, o ila me dhjene e khahum shuaiba, tek me dhjeni është të dërguar vëllaj të tyre, pra e përdor këtë, këtë metodologi për të bindur njerëzit se ajo është vetëm një njeri prej tyre, se ajo është piesë të tyre, se ata janë njerëz të ti, andaj ajo që synëm Ajo që dëshiron, ajo që më ton është që ti udhëzoj ata në rrugën e drejtë dhe se nuk ka ndonjë interes tjetër pas pas kësaj. Do të vazhdojmë me një dërguar tjetër të Allahu xhelalu ala. Do të bëjmë fjalë për Ismailin alayhis salam. Do të bëjmë fjalë për këtë dërguar i cille ë vërtet në Kur'anin famullart nuk ka detajet shumë të të jetës të ti për ato që janë dhën flasin për një personalitet shumë të fëqishëm për një dërguar të Allahut Gjellu Ala shumë vizionar për uh, flasin për jetën e ti edhe si fëmi edhe për jetën e ti si dërguar i Allahut Gjellu Ala ishte uh, për mbuqe doa se Ibrahimit Alehi Salam Allahum e kishte lutër Ibrahimi Alehi Salam Salihin, o Rabb, habli men e salihin. Ozot, mdhura fami te hairet. Mdhura fami te mir, fami te ndersham. Ndërsa Allahu xhallahu ala i ka thënë, Thë "Tebashhernahu biwulamin halim." Dhane e pergëzuam Ibrahimin alayhi salam me një fami te but, me një fami te urt. Pra, ishte përmbushja e dua se babait të tij. Dhe si fami ende pa marr misionin për sipër, Allahu xhallahu ala në të regon edhe një moment të jetë vendimtar në jetën e ti, një moment uh, shumë heroik, një moment në cilin reflektoat uh, që ndryshmeria uh, ose uh, në një farëforme, uh, paralajmrot uh, e ardhëmja e një personaliteti shumë të madhë. Kërë Allah e Gjellewala e urdhëra i Ibrahim a. që të therte uh, Ismailin uh, si shajnë sakrifice, ose si shenë përmbushit të, të përëntimit të ti, atërë Ismaili a.s. i tha babaj të ti, ja ebeti fal ma të umër se të gjithunin shah Allahum në sabirin. Tha o babaj im, këryja atë që Allahut ka ordëruar, që i në vend, urdrin e Allahut, nga sën me lejen e ti do t'jem dorimtar. Pra Ismaili a.s. që është në vejli, që është në fëmiri, në, në rinit e ti, ishte ishquar dhe idaluar për, për këto të si, si ka që do me thënëse. Pasaj, ne në fushën e thire si sa me, ajo që mund përfitojmë dhe të marim sim-sim shumë të rëndësishëm nga jeta e këti të dërguarit e Allahu Gjellu Alam, ka të bëjnë rrallë të parë me, me sinceritetin, me përkushtimin që duhet të kemi për këtë fejë me gadishëmërin për të sakrifikuar me gjithë gjithë që kemi për këta fe kërë ishte në gjendje kërëgur e Allah Gjellu Allah ishte në gjendje që të sakrifikon të edhe me jetën e ti të sakrifikon të me gjithë gjë ma dje ata të cilët kanë shvletuar kërë anë në famnart edhin fare mirëse që në famiri kërë kështë sakrifikuar edhe me dashurin prindrore për arsujë se baba i ti, Ibrahimi Alehi Sram, ishte detyruar tjeton të largë tyre dhe e, duke qenë me mungesën e prindit, as njëherë nuk shfaqim, e, se them, do një element violentës e dhune, ose jo ga dëshmërije për të respektuar prindin e ti. Për kundraze ashtu si shpermendit në historinit samë, takimet e ti me baban e ti, ishin takime për plot të respekt, për plot dashuri, për plot sinqeritet. Ajëshë simsim e marrim nga jeta e Ismailit alayhis salam. Ka të bëjë me një element që ndoshta ndonjëherë ne e neglizhojmë ne thirrset. Ka të bëjë me fillimin e thirrjes duke startuar nga familjet tona. Ajëshë duhet të bëjnë thirrset e cëllën simsim e marrin nga jeta e këtij dërguari të Allahut xhallahu alaihi ka të bëj që në misionin e tyre, hapa të par të dhënë për kërështë në familjet e të tyre. Të Allahu Gjellu Alam, në të regon për këtët dërguar të Allahu Gjellu Alam, pra për, për Ismaili A.S. wa këna jëmuru ahlehu bis salati wa zekati wa këna inda Rabbihi mërdia. Ismaili A.S. e vërdhërën të familjen e ti me namaz dhe zëshatë. Pra duhet fillojmë nga familja jon, ashtu si Allahu xhalla wala am e ka urdhëruar Muhameditin alayhi salatu wassalam, "Wanzur ashiratakal aqrabin" dhe u vrejtjen, tun, families, një, të përhiqejë vërejtjen ta afërmësojë familjes atyre të cilë di kem se si familje e ngushtë që janë të të afërmtu. Pra duhet që në thirrjen ton në misionin ton ne fokusohemi, përqendrohemi të familja ju nësë pari, në mënyrë që të kemi një mbështetje përgjatë misionit tonë. Do të vazhdojmë me Jusufin Alehi Sera, me dërguarin Allah të cilë shqyët për gjëra vërtet më dhe shtore. Nuk është bukuria ajo me cilën shqyët, për është një element tjetër cilën do të amësojmë pas një pauzë të shkurt. ja ku kthyen sërish të nderuar vëllezër dhe motra për të vazhduar lezratën tonë me njërin prej të dërguarve të Allahut xhallahu ala me Yusufin alayhi salam yemi mësuar shpesh se këtë dërguar të Allahut xhallahu ala ta marrim shembull për bukurinë e tij por bukuria nuk ka qenë karakteristika kryesore e tij bukuria nuk ka qenë gjëja me të cilën është identifikuar më së shumti Yusufi alayhis salam ka pasur tmira të tjera të shumta me të cilat është dalluar nga të tjerat Buhariu rahimahullahu transmeton eshaihun e tij nga Abu Huraira se pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte pyetur men akramun nas aydirguari allah cili është njeriu jo më i ndershëm Muhammed A.S. ashtu si qështë edhe misjan i fejson për të mozdaluar njërzit në bazët të gjakot, në bazët të etnis, në bazët të pasuris, në bazët të, të, të kota, tha, akëra mu hum e të kahum, njëri jo mëj mirë, mëj ndërshme, është aji që jaka, frike, ja ka flikën mëse shumë të jallahu të gjillë vë alamë ashtu si Allahu na ka mësuar në në Kur'an famëlar në kapitullin El-Hujurat inna akramakum indallahi atqakum vërtet më i ndershmi tek ju tek Allahu ai që ja ka frikën Allahut më së shumti por duket sikur ata që kishin pyetur Muhammedin alayhi salatu wassalam nuk e kishin për qëllim këtë gjë ata sunane dis tjetër atë Muhammed alayhi salatu wassalam i u tha Akramun nasi Jusuf, njeri ju mëjë ndërshëm është Jusufi a.s. Nëbi ju la, ibnë nëbi jilla, ibnë nëbi jilla, ibnë nëbi jilla, njeri ju mëjë ndërshëm është Jusufi a.s. Pararësye se është i dërguar i Allahot vetë. E dyta, është djali i të dërguar i të Allahot. Jusufi është djali i Yakubit alayhis salam Yakubi është djali i Isakut i të dërguarit të Allahut xhellahu ala ndërsa Ishaku është biri është djali e Khalilullah Ibrahimit alayhis salam pra nëse dikosh meriton shkuot se të, të lavdohët për diç atëherë le ta din se përardhja më e mirë është përardhja e këtij të dërguarit të Allahut është veti i dërguar i Zotit ek ka baban, gjyshin dhe stërgjyshin. Pra, rrjedh nga një familje profetësh, nga një fëmijë nga një familje e të dërguarve të Allahut xhe lalah. Jusufi alayhi salam ka qenë i nshuar për moralin e tij. Ka qenë një i dërguar i Zotit i cili e, për moralin e tij ka pranuar madje të kalojë edhe vite të tëra në burg për ta mbrojtur derin fortambrojtur pas tretin morale, ai ka kaluar vite e vite në burg. Po kështu kur të përmendet Yusufi alayhi salam, sigurisht se ndër mend ju shkon edhe ndodhia e tij me vëllëzrat dhe arsyeja pse ne pavëçojm vetëm disa aspekte nga jeta e tij, sigurisht ka të bëjë me ato që ne do të mundohemi të përfitojmë disa mësime dhe rregulla në fushën e thirrjes islame prej e, prej tyre. Ajo që ne kur ta shfletojmë jetën e tij, e marrim dhe përfitojmë mësim mësim në thirrjen islame, në radhën e parë ka të bëjë me përgatitjen e një thirrëse. Jusufi alayhis salam misioni i tij është shkuar, është dalluar ë edhe me komentimin e ndërave, një gjë që i ka ndihmur ati për ta programuar të vërtetëm, një gjë që i ka, i ka ndihmur për të konfirmuar vërtetsin e shpallis e ti. Allahu ka thëmë Kur'anin famlart, o ke dhalike je gjitëbi ke robbuk o ju allimu ke min të ujle le hadit. Dhe ja kësisaj, Allahu të përzedhë të Jusuf dhe ta mësën komentimin e ndërave. Allahu vërtet e ka përzedhur Yusufin alayhis salam. E ka nderuar dhe e ka nderuar edhe atëherë kur ja ka mësuar komentimin e ëndrave me çka Allahu xhellahu wala nga jo gjendja e robris, o shitës së si slavnë në treg, më pasaj u burgos. Allahu xhellahu wala me këtë përzedhje dhe me këtë përgatitje që ja bëri Yusufit alayhis salam, e ngritë në pozicion që i a kishin lakmi të, të gjithë. Jusufi Alehi Sëram, në misionet ti, shqyot edhe përthirje me argumente. Pra, nuk ishte një i dërguar i Zotit, e cire uh, thyrte në fene e Allahut, me gjera që nuk mund të mbush një mandjen një njërjot. Për kundreze. Jusufi Alehi Sëram, si që shënën në Kurani, fa me lartë, therta me argumente logjike në burg dy prej shokëve të tij selet që ndronin me të aty u prezantoi islamin në një form të shkëlqyer. Allahu, na thotë Kur'ani i famlar, na përshkruan këtë këtë moment, këtë incident nga jeta e tij. Qalaya ja sahibei sijn arbabun mutafarrikuna khair Amullahu el-Wahid el-Qahar. Sa o ju shoktemin. A më mirë është ta adurosh shumë zota, një prej grur, pej guri dhe tjetër prej drurë, apo ta adurosh Allahun i cili është një dhe mbizotëron mbi të gjithë. Cila është më logjike? Cila është më e kapshme për për për trurin për mendjen e njeriu? Sigurisht është bindja, është besimi naturesh vetëm një Zot dhe nuk janë nuk janë dy. Pastaj tek Yusufi alayhis salam simsim shumë trëndseshëm që ne e marrim është edhe morale. Yusufi alayhis salam ka qenë shuar, ka qenë dalluar për moral. Bukuria e tij një element që fatkeqësisht tek njerëzit ndonjëherë është shkak pikërisht për devijimin e tyre në kontekstin me Jusufin a.s. ka qenë një mjetë që e ka forcuar, e, e ka motivuar për të qëndruar në rrugën e drejtë. Allahu ka thënë kërë alën fanbjartë, Kale Rabbi Sijnu, e habbu i leje, mimma jede unë e një. Tha o zote im, burgu është me i knaqër për mua, mimma jede unë e një i lejhë. Se sa ajo në cilën për më thrasin gratë. E thyrnin që dëbën të dëbën të na moralitet me to. Qën të dashurim me to. Por kjo nuk e mashtroj Jusufin Alehi Sram. Tha o zotim, nëse burgosëm dhe jetoj si sklav, si rob, parë mëndoni kushtet e burgjeve të asaj kohë. Tha kjo do të ishte shumë më mirë për mua se sa të jetoj në palate, ndërsa ti, zote, e mi e hidëruar në mund. Unë nuk e pranej një gjithjil. Ajo që djetarët kanë thënë se mund të marim si mësim nga rëfimi e Jusufit Alehi Sëram, ka të bëj edhe me një element tjetër. Ka të bëj me vlëzrit e ti. Ndo nëse e shiten Jusufit Alehi Sëram, ndo nëse e gënjuen baban e tyre, Jakubin Alehi Sëram, se Jusufin e kishten ngrën ujko, në momentet kër Jusufi Alehi Sëram, eshte një një pozit në të ceren ma dhja dhe mund të hakmeraj, i falje ata. Kështë është mëslimane. Këtë duhet të jetë në tyre një mëslimane. Këtë element duhet të jetë mësë shumë të i theksuar të këtherset, par arsui se me falje, mund të arrish gjithë, gjithë gjë. Me falje, mund të përfitosh shpirtin e njerëzit që është vërtet e rëndësishme dhe është censore dhe etike në fushën e thirrjes islamë. Do të vazhdojmë të ndëruar Lazar dhe Motram me një dërguar tjetër, me një dërguar i cili është simbol i durimit, është simbol i qendrimit, është simbol i përballjes të vështirësive, provave dhe sëmundjeve. Do të vazhdojmë me dashurinë e Allahut Ejubi alayhis salam. Me këtë profet të madh nga jeta e cilet ne mund të marrim mësime, mund të përfitojm këshilla dhe urtësi të shëmtuar. Ejubi alayhis salam ka qenë i dërguar i Allahut xhelleu wala, që është provuar shëndetin e tij. Për një kohë të gjatë, kështë e vuajtur nga sëmundje të shumëta. Por, këto vuajtje, këto sëmundje, as pak nuk jazbeh në qëndrimit ti. Për kundrazi, a i vazhdojnë të të adhuron të Allahën Gjellivala, vazhdojnë të madje me insistim, me ngulm, që të falenderon të Allahën Gjellivala, për arsysa e që i kishtë e ndodhur ati, Nkrahasim me tmirat me qelat ishte do fryer per nje kohë të gjatë nuk kishin asgjë andaj nga jeta e ati dietar musliman kan thënë se në radhë të parë marrim një mësim atë të durimit janë dërguar te Allahu xhelleu ala ata të cilët janë sprovuar më së shumti madje vet Muhamedi alejselatu selam ka thënë ashhadu nasi balaan al anbiya njerëzit që më së shumti sprovohen jan dërguarit allahut pra janë njerëzit më të mirë jo të këqit thumma al amsal fel amsal e pastaj sprovohen njerëzit varsisht nga besimi i mirë i tyre pra ai që ka besimin më të madh ai do të sprovohet më së shumti thirrse në shtësi sinqert në rrugën e allahut xhella wala nëse shkuat për devotshmëri do e mos se do të sprovohet në allah në rrugën e allahut xhella wala dhe duhet të mërë të simsim -sim, në mënyrë që kjo të motivaj për të vazhduar dhe jo të demotivaj e që të kthejt mbrapa, që të dështoj në misione ti, në rrugën e ti. Sprova nuk është gjëtjetër vetëm se element që të regon për uh, lidhjen ose dashurin e Allahut gjëllevala për, për robin e ti. Do të alëm e jubin a lehi së ramë për të vazhduar me një të dërguar tjetër, me Junusin Alehi Selam, një të dërguar që Allahu Gjelle Valla e dërgoj me mision të këtë qifotët, të kizra e letët. Junusin Alehi Selam u dërguar të këtë popullitit cili e mëhuan, nuk e besuan, u dërguar të këtë popullitit që ishen të shumët në numër. Allahu جل و علا e dërgoi me fenën e tij për t'u ti udhëzuar në rrugën e drejtë. Historia e tij është histori e thật. Është një histori që vërtet ka nevojë për ndalesa të shumtë. Ka nevojë për sqarime, ka nevojë për shpjegime të rëndësishme. Yunusi alayhi salam u provuan misionin e tij bërë një veprim që Allahu Gjellewalem për të edenoj të futët në barkun e peshkot. Por kjo nuk e shgën njëo, kjo nuk e do pësoj në thirin e ti. Për kundra zi, ma dje, në komentim të asaj që Allahu Gjellewalem ka përmendur në Kur'anin fanëllard, i dhehebë mëgadhiba, kur jënuse a.s. shkoj i hidhruar, disa prej djetarve ka në thonë se hidhërimi ti ka qenë përshkak se populli ti ka në refëzuar për, për qafuar fene Allahët gjellë lewala. Andaj si kur nuk ka mundur ta durej një gjendjet e tilë, si nuk e besoj njërzët Allahët gjellë lewala. Andaj edhe u largua për tyre. Për këtë gjë, Allahët gjellë lewala e futi në barkën e peshkot. Por këtë gjë nuk e shgënjevëm junusin e rehi sëramë. Kjo gjë nuk e bëri që Junusi Alehi Sëram të këtë mendime të këshia për Allahën për kundra ze. Edhe duke qenë në barku në peshkut edhe duke qenë në ersir branda ersirave ersira e barku të peshkut ersira e thëllësi së detit ersira e natës prap Junusi Alehi Sëram e adhuron të Allahën gjellewala e madhuron të Allahën pranonte se gabimtari është vet ai, është Yunusi alayhis salam. Allahu në Kur'anin famullart na tregon thanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yunusi alayhis salam ulot në errësir dhe tha nuk ka zot tjetër përveç Teje. I jep pastë nga temat që ti përshkruajnë inni kuntu min adh-dhalimin. Zote im, unë jam ajë që i kam bërë vetësime të padrejtë. Unë jam ajë që i kam gabuar, t'i e i më shishë me mua, nësa unë jam ajë që meritoj këtë ndëshkim, unë nuk kam më dim të keqë për ty, t'i e i, i zhveshër nga të metat. Pra, thjeshtë ishte e, një gjithë që thirë si duhet të ketë, do e më si pjesë, si, si, si, si tiparë, si cilsimet cilëm, e e shuhet dhe dallohet lidhjen me Allahun xhallahu ala e pa kusht nga kjo duhet se thirrsi ti jetë i shquar edhe për përkujtimin e shpeshtë të Allahut xhallahu ala për arsyesë nga ky ajet është marr edhe e, një formë dhikr një formë përkujtimi të Allahut xhallahu ala e cë është shumë e rëndësishme është kjo la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin nuk ka Zotje të praveçteje, Zotje im, tje i pasër nga të metat, unë i ka më bërë vetës si me të padrejt, a i cili lutet me këtë lutje, sidë mësë në momentet kritike, Allahu ka për të falur. Dhe ne shpresojmë që të përfitojmë nga këto me të dërëgjit të profetve, në mënyrë që gjengë në sinë Allahu të gjellewala, për të përfitojmë edhe mëshirën e ti për të në falë Allahu të gjellewala, të ndëruar sigurisë ka edhe profetë tjerë, të cilët nuk i kemi përmendur këtu. Jo për shkak se nuk mund të përfitojmë mësime nga jeta e tyre, por këtë e kemi bër nga frika e zgjatimit të tepërt. Në xiratën e vim meleen Allahu xhelalu veala, do të bëjmë fjalë për një grup të caktuar të profetëve të Allahut. Do të bëjmë fjalë për ulul azmin. Do të bëjmë fjalë për ata të cilët jenë shuar për vendosëmëri në rrugën e këmëtimit të fesë Allahot Gjellewala, dhe dere atëherë jullëmë për kudesit Allahot, të Allahot, takohemi javën e ashme, o sëramu alaikum, o rahmetullahi, o barakatuh.